Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi rabbil alamin wa nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah almalikul haqqu almubin wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi wa syafiina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pemirsa televisi Republik Indonesia di manapun anda berada Subahul khair, subahul surur. Di pagi hari yang sangat indah ini, Allah berikan begitu kuat energi kepada kita dengan kesujukan di pagi hari yang sangat indah ini. Hanya Allah pemiliknya. Kita senantiasa harusnya bersyukur segala macam kenikmatan diterima oleh kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. La inshaqartum la azidannakum walainka fathum inna ada bila Berbahagia sekali pemirsa. Kita bertemu kembali dalam mimbar nurus salam di pagi hari ini Dan sungguh sangat berbahagia sekali pada hari ini Didampingi oleh jamaah-jamaah majlis jikir nurus salam Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian sehat ya? Alhamdulillah Betapa bahagianya kita di pagi hari ini Bertemu dengan guru kita tercinta Seorang yang sangat sibuk sangat sibuk, kemarin saya lihat Malaysia kemana-mana akhirnya bisa juga bersama-sama kita di Mimban apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. sehat banget ya, segar ya doa Tuhan Guru lah Alhamdulillah Ustaz Fadlan Garamatan dari Nuar, Irian Jaya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini peserta adik-adik kita ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukron judul pada hari ini adalah mensikapi bencana dengan ibadahnya Tapi sabar pemirsa dan kita semuanya hadir di studio Kita saksikan tayangan berikut ini Dahulu kita berjuang untuk mencapai suatu kemerdekaan isi apakah merdeka ini setelah kita merdeka apakah kita masih berjuang untuk menjadi negara yang terlepas dari penindasan dan berdasar Pancasila saksikan sejarah dengan pukul 08.30 waktu Indonesia barat hanya di TVRI alhamdulillah Pemirsa yang budiman Anda masih beserta kami Di Mimbar Nur Salam Yang pasti sangat kita rindu-rindukan Kedatangannya setiap hari Jumat pagi Di televisi Republik Indonesia Baik Ustaz Fadlan Ini mengenai Mensikapi bencana Dengan ibadah Bencana itu kan sesuatu yang menyusahkan Kata orang lain ya Berat menyakiti Kadang-kadang Ya ini namanya bencana ya Bencana alamkah dia Bencana segala macam bencana Ini disikapinya dengan ibadah Nah kira-kira bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang harus difahami oleh Hamba Allah Yang namanya manusia Bahawa bencana apapun Mulai dari tingkatan bencana yang kecil sampai bencana yang sangat besar Semuanya adalah pemberian Allah Rabul Alamin Ketika itu bencana tertuju tertimpa kepada hamba Allah yang namanya manusia Maka yang pertama adalah berlapang dada kepada Allah Rabul Alamin Karena ini adalah pemberian Allah yang harus diterima Inqoda dan takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai hamba Allah yang harus pertama berkaca kepada diri dan posisinya menjadi hamba Allah Dalam hadis kudsi Allah berfirman yang terjemahannya Wahai hamba hambaku Kalian semuanya jin dan manusia Sejak aku menciptakan alam semesta sampai dunia ini aku hancurkan Semuanya beriman kepada aku itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaanku Wahai hamba-hambaku Kalian semua jin dan manusia Sejak aku menciptakan alam raya Sampai dunia ini aku kiamatkan Tidak ada satupun yang mau beriman kepadaku Itu pun tidak akan pernah Mengurangi kekayaan dan kekuasaanku Maka hamba harus tahu Para ulama mengajarkan kepada kita Untuk supaya eksis ibadah kita itu sempurna Dan menerima segala sesuatu pun di atas bumi Min aynah jita Dari mana saya dulu? Asal kita dari mana? Dari mana saya dulu? Kalau dari Allah Maka seguru tantangan kehidupan Seguru tujuan kehidupan semuanya tertuju kepada Allah Wa jita untuk apa? Allah menjawab Tidak aku ciptakan jin dan manusia Melainkan beribadah kepada aku Tidak usah kita lihat gempa bumi dulu Tidak usah kita lihat tsunami Tidak usah kita lihat banjir Sakit saja adalah sebuah ujian kepada manusia Banyak orang menolak Orang yang menolak ini berarti mereka masih berfikir tentang dunia mereka Tapi mereka yang menerimanya Maka jiwanya akan menjadi energi baru bahwa Terima kasih Allah ya Rabb Dengan sakit ini engkau akan menghibur aku Agar aku mulai mengevaluasi masalah yang ada pada jasmani dan rohani Mungkin kurang sholat oh, ya. malam Kurang tahajud, kurang zakat, kurang infak kurang silaturahmi Maka Allah memberikan terminal sakit kepada diriku Begitu saya sembuh dari sakit saya mulai mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin Karena sakit itu adalah terminal evaluasi seorang hamba Kepada Allah Rabbul Alamin Tapi biasanya orang kalau sakit itu Menangis-menangis Setelah sembuh lupa Inilah keadaan manusia ya, Manusia, ya, ya. manusia ini suka ya. berkeluh kesah Pagi mau minta sore Wah. Sore mau minta pagi, pagi lagi. lagi Ada hujan mengeluh supaya ada matahari ada matahari mau menuntut hujan. Inilah keadaan manusia. Tetapi ketika seseorang di dalam jiwanya memiliki dua kecerdasan inti jasmani dan rohani, maka musibah apapun yang dihadapi inilah dari Allah maka aku siap menerimanya. Takik apapun kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang aku beli roh kepada mereka, mereka kalau mereka tidak pernah mendapatkan ujian dariku, berarti mereka belum lulus dalam menjalani kehidupan. kehidupan mari kita ingat, kehidupan dan kematian itu adalah seleksi manusia. Agar bagaimana tingkat ibadahnya lebih baik kepada Allah, dan bagaimana kedudukan dia di dalam durhaka kepada Allah. Allah. Maka mari, kita melihat ibadah musibah apapun, bencana apapun yang terjadi di tanah air Indonesia atau di manapun ada berada. Itu kita sikapi dengan nilai ibadah kepada Allah. Tangislah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, mungkin rumah tanggaku salah beribadah, ya Allah Ya Rab, mungkin lingkungan masyarakatku kurang beribadah. Ya Allah, ya Rab, mungkin lingkunganku kurang mendekatkan diri kepada Engkau. Maka ya Allah, ya Rab, berikan semangat kepada kami agar mendekatkan diri kepada Engkau dengan ketaqwallitas kepada Allah Rabbul ya, Alamin. Luar biasa. Berarti sebenarnya kebutuhan manusia juga ya? Untuk kebutuhan, kebutuhan manusia, manusia juga iya. Gempa itu jangan dilihat menjadi musimah Jangan dilihat menjadi ancaman Banjir, tsunami jangan dilihat Tapi itu caranya Allah untuk mengingatkan manusia yang lupa ketika mereka hidup di bumi ini Allah, Allah mengingatkan manusia Agar bukalah matamu, bukalah pendengaran, bukalah suara hatimu tentang Allah Rabbul Alamin Allah. Lihatlah Allah Karena Allah menjelaskan dalam surat 11 ayat 117, Allah tidak akan membinasakan negeri itu, penduduk negeri itu apabila penduduk negeri itu mereka dalam keadaan soleh dan soleha membuat kebaikan. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin. Kalau di situ ada orang-orang beriman yang taatnya dengan baik, ibadahnya dengan baik, mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW, Allah. maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk melihat hamba-hamba Allah yang taat di atas bumi, dan Allah akan menjauhkan manusia atau hamba Allah dari bencana-bencana. Sebaliknya, Ibnu Masud berkata, apabila penduduk di atas bumi itu mereka kerjanya berzina. Mabok, judi Sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan seperti itu Itu pertanda manusia sendiri mengundang datangnya bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang itu sendiri yang mengundang bencananya Luar biasa Akibat dari perbuatan Perbuatan luar biasa Artinya diperintahkan ibadah dia tidak ibadah, ibadah ya. Tapi dia berbonceng bersama iblis untuk membuat maksiat di atas bumi Berarti mengadakan suatu perlawanan kepada Allah swt. Nah, inilah yang disebut Allah. dengan zolim ya. dalam telesapan. Ya, ya. Maka mari kita sudah menyaksikan bagaimana mulai dari musibah yang kecil, bencana yang kecil, mulai dari tanah longsor, tidak lama lagi gempa bumi, tidak lama lagi banjir bandang, tidak lama lagi tsunami, gunung meletus, pesawat jatuh, kapal tenggelam. Di mana mana terjadi? Kepada siapa kita harus lari meminta tolong? Kepada siapa? Semua harus kembali kiblatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Semua harus kegrah mencari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencarinya? Koreksilah cara ibadah kita di atas bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Mungkin selama ini saya mau naik pangkat, saya mau usaha saya maju, saya mau Menjadi orang yang tenar. Saya tidak mencari Allah. Tapi saya datang kepada paranormal. Dukun. Dukun. Ini cara saya yang salah. Maka ketika Allah menegur saya. Maka saya mulai cari Allah. Tawbat kepada Allah. Rabbul Alamin. Saya harus kembali kepada Islam secara kafah, Secara utuh. Sehingga seluruh pandanganku, pendengaranku dan suara hatiku hanya tertuju kepada Allah. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan kepada hambanya dalam samudera al Fatihah, Ya kanak buduh. Wahai yang kasih marilah kita bawa samudera Al Fatihah ini agar tingkatan ibadah kita membuat Allah dan malaikat bersetara Rasulullah Muhammad SAW senyum melihat hambanya ketika mereka di dalam melayari kehidupan ini mereka hanya menempatkan ibadah dengan sempurna tanpa melakukan gesekan-gesekan lain yang merusak nilai ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita lakukan itu Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Pribadi-pribadi manusia itu sendiri Tujuannya adalah Untuk mendorong seorang hamba Allah Yang namanya manusia itu Menuju lebih baik perjalanannya Kepada Allah Subhanahu S.W.T kalau tadi kita kurang tahajud, begitu ada sakit, mulai kita sembuh dari sakit, kita mulai membangun tahajud kita dengan sempurna kepada Allah Tadi kita kurang silaturahmi, begitu setelah sembuh dari sakit, kita mulai membangun investasi silaturahmi sebanyak-banyaknya kepada siapa saja Begitu kita tidak pandai memaafkan orang lain Begitu kita sakit Sembuh dari sakit Kita mulai mendatangi orang Untuk membangun jiwa raga kita Kepada saudara yang tadi kita ceci makin Untuk kita bita maaf Agar perjalanan hati kita menjadi lapang Itu ibadah Ibadah-ibadah kecil ini Jangan lihat nilainya kecil Tapi mendorong kita untuk sentiasa istiqomah Dalam kehidupan Menjadikan tempat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kan ibadah-ibadah yang tidak terasa Di keseharian kita ya Ternyata nilainya kecil-kecil bertumpuk Menjadi suatu wah, luar biasa besar, Ustaz, ya Luar biasa seperti seratu rahim kepada tetangga Mengucapkan salam kepada orang lain Senyum ya kan Mukanya enggak sumpah kau gak usah suntok, kalau bahasa pop apa, apa suntok tuh ya, udah gak enak dilihat lah ya Seperti dompet tanggung bulan lah kira-kira gitu ya Gak enak lah, senyum gitu kan Senyum manis gitu ya. Itu ternyata A memang ibadah-ibadah yang tidak terasa di keseharian kita Tetapi sebaliknya tadi Ustaz katakan Kita ngomel orang lain, ngomongin orang lain ya Bermuka masam masa Luar biasa, itu mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi andai kira kita mendapat musibah, kita kembali kepada tertuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpasang buruk kepada Allah. Iya, iya, iya. Jangan sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterimalah, kasihlah kepada Allah Rabbul alamin. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kita masih hidup artinya Allah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita yang masih hidup Memperbaiki keadaan ibadah kita Mulai dari duduk, berdiri, berbaring Hanya bersandar kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Bercakap pun bersandar kepada Allah Bertata pun bernilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar sesuatu pun hanya sesuatu yang mengaitkan pendengaran ini menjadi indah Saya boleh tanya kepada para jamaah di studio boleh, rada-rada. Jamaah ini kalau sakit senang enggak? <laughs> Jawabnya harus tegas supaya saya bisa tahu. <laughs> ya, so, o, o, ya, saya ulangi ya. Jamaah uh, sakit senang enggak? <laughs> enggak lah. Uh, ini pikiran orang kepada dunia. Uh, iya. Oh, iya, ya enggak emang. Paham orang kepada dunia, uh, jadi uh, enggak mau sakit. Iya. Yeah. Tapi ketika orang yang mencintai Allah, hmm. menjadikan Allah menjadi panduan, begitu dia sakit, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Allah. Mungkin saya beberapa waktu yang lalu, saya hilaf, tiga bulan yang lalu, saya salah. Satu tahun yang lalu, saya keliru dalam ibadah. Maka ya Allah, terima kasih dengan sakit ini, saya mulai menginventarisir kekurangan-kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Hmm maka ketika ini sakit saya berterima kasih dan saya tulus menerima sakit ini menjadi terminal sehingga Allah mengganti sakit itu dengan pahala energi baru nah. kepada jiwa dan rohaniku dalam diri. Ya, jadi Ibu-ibu kalau dikasih sakit se senang. Ya. Tapi untung-untung senang oh dapat penyakit, saya dapat penyakit. Eh. Ya enggak begitu bukan enggak begitu enggak maksudnya. Enggak. Artinya alhamdulillah Allah masih ingetin saya kan gitu ya. Alhamdulillah, saya terima ya Allah penyakit saya ini ya Allah Memang saya banyak salah ya Allah Gitu kira-kira Ya mudah-mudahan anda kata engkau ampuni ya Allah Tolong ampuni saya ya Allah Saya terima yang kau berikan Sakit adalah Kebahagiaan juga terminal. Oh, kebahagiaan, terminal kebahagiaan kebahagiaan dan jasmani. Luar biasa Tapi indah. ketika orang yang tadi memikir tentunya dia pasti berpikir wah oh, ini sakit lagi, pikir bisnisnya tidak jalan. Nah, obat mahal banget nih. Obat mahal ah, Pikiran itu yang mewarnai sehingga ketika ujian kepada manusia, manusia langsung berpikir negatif kepada apa yang diberikan ah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mari sekali lagi Ketika orang yang berpikir kepada dunia Pasti dia berpikir itu terus menerus Tapi ketika seorang yang berpikir tentang akhirat lisannya hanya dua pandangan Lezatnya iman dan manisnya ibadah Lisannya selalu indah berkata yang baik Maka pada saat dia sakit dia hanya berteriak Ya Allah saya sakit ya Allah Dan selalu dia memanggil-manggil ibunya Ibu sakit tapi ketika dia sehat, ibunya enggak pernah ditengok Allah. Ah. <laughs> Lupa lah dia. Eh. Maka mari, salah satu cara untuk mensikapi bencana ini terhindar daripada kita. Perbaiki kembali dengan ibadah yang benar kepada Allah. Oh. Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Huh? Mau pangkat, mau kiosnya laku. Tidak usah SMS ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak usah. Ada Allah. Sujudlah kepada Allah untuk meminta Bukankah Allah memberikan pintu sholat itu menjadi terminal pertemuan hamba dengan Allah Peluang dan kesempatan Agar manusia hamba bisa bertemu dengan Allah adalah Peluang dia mulai dengan takbir dan dia akhiri dengan salam Di Disanalah pertemuan indah seorang hamba dengan Allah Dia bercakap kepada Allah Inilah keadaan masa laluku Lalu aku berdiri di hadapan engkau Inna salati wanusuki, wa nusuki wa mahiaya wa Mamati lillahi rabbil alamin Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya hidupku bahkan matiku semata-mata kepada engkau ya Rabb, Allah Ya rabbil Alamin Maka dia mulai menggeser Menjadi indah karena di ujungnya ada lezatnya iman dan manisnya ibadah Indah sekali agama kita ternyata ya Luar biasa, luar biasa Tidak ada masalah apapun, Nggak dia dapat. happy Iya Dimaki-maki oleh tetangganya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diceritakan tetangganya tentang aib dirinya, Alhamdulillah. Alhamdulillah diprovokasi oleh orang tentang keadaan keluarganya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah engkau yang tahu, Tapi ya Allah aku mohon kepada engkau jangan kau mempersulit saudara yang menghina ku. Jangan ya Allah aku mohon ampun tapi berikanlah petunjuk kepada orang bersangkutan agar dia kembali beribadah, ketika dia ibadah kepada engkau maka dia tahu yang sebenarnya engkau ajarkan melalui rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah yang tidak jalan selama ini. Sehingga kita bawa dalam kehidupan politik Kehidupan politik eh, Berusaha, ke itu kehidupan yang ada di alam ini Kita seakan-akan menjadi musuh dalam kehidupan Padahal tidak demikian Allah menitipkan alam semesta ini kepada orang-orang soleh Ketika orang-orang soleh itu mengangkat suara dan berdoa Mereka beribadah kepada Allah Allah beserta malaikatnya senyum Tapi ketika alam ini dikotori oleh orang-orang dalam kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibnu Mas'ud tadi bahwa mengundang datangnya bencana kecil ataupun besar dia akan datang terus-menerus. Kita harus malu kepada Allah Rabbul Alamin dalam surat 9 ayat 126 Allah berfirman. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan dalam satu tahun kami menguji mereka satu kali dua kali mereka juga tidak mau bertobat dan mereka juga tidak mau mengambil pelajaran. Sudah berapa banyak musibah yang datang kepada negeri kita, keadaan kita, keluarga kita. Apakah kita tidak pernah bertobat? Apakah kita tidak pernah mengambil pelajaran? Maka marilah, dengan pelajaran-pelajaran musibah itu jangan berpasang keburuk, Tapi menjadikan itu menjadi hikmah Allah berikan kepada kita. Baik pribadi, keluarga, kelompok masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kita kembali. Fafiru ilallah, fafiru ilallah. Lari cari Allah. Bagaimana lari cari Allah? Cari Allah dengan Quran, cari Allah dengan sikap ibadah, cari Allah dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW sehingga lari kita benar ke hadapan Allah Robbullah Alamin. Sebab nanti pada saat bencana kita berteriak Allah pun tak akan kita jumpa. Kita baru ketemu setelah kita berada di padang masyarakat. Marilah keadaan ini Allah menanti kita, Allah menunggu kita. Kita lari dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Jadi sejauh-jauh kita berbuat segala macam apapun yang kita terima. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang lagi. Dan kembali kepada Allah kan setiap saat ya. Allah kasih sarananya setidak-tidaknya lima kali. Satu hari ya. Bertemu dengan Allah. Kita bisa bertobat, mengadu segala macam. Apa yang kita uh, dapat, namun pada akhir ujung-ujungnya saya rasakan adalah mensyukuri segala nikmat. Ujungnya, syukur nikmat Allah. Saya biasa bilang di mana-mana, ketika orang merasa lezatnya iman, eh, lezatnya iman itu menjadi bagus dan manisnya ibadah, berjalannya menjadi bahagia, memandang semua orang menjadi sahabat, musuh dijadikan menjadi kawan dalam hidup, keanpa ada beberat apapun sekalipun orang bersangkutan tiap hari memaki-maki kita dalam hidup tapi janganlah engkau mengambil maki-makinya maki caci-maciannya menjadi sebuah masalah untuk menghalangi kita tapi datangi dia dengan rintangan karena lezatnya iman dan manisnya sedekah hmm, luar biasa kadang-kadang hanya gara-gara tanah dijual tidak dibayar orang mulai tidak bertahan jangan pun tanah ada masalah yang murah-murah aja bisa ribut <laughs> kontrakan rumah hmm. tidak dibayar bulan ini antara kos rumah dan yang punya rumah mereka tidak mau bicara. Allah. Padahal Allah memberikan sarana ibadah komunikasi ini agar jalan kita menjadi indah. Jadi kita tidak perlu memikin masalah ini menjadi berat. Tidak perlu memikin hidup menjadi persoalan. Kita ini sudah dilahirkan di atas bumi. Setiap orang yang lahir harus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap orang beriman wajib diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya iya iya. Dan katakan begini, apakah engkau meng, sudah menganggap diri beriman padahal di belum uji. pernah diuji oleh Allah SWT? Mesti diuji. Mesti diuji dulu. Uang hilang, serahkanlah kepada Allah. SWT. Allah SWT. Mungkin selama ini kurang berinfat, ya uang hilang dulu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Nanti kembali lagi. Nanti kembali. Serahkan Nanti. Kepada Allah. Yang penting sabar ya. ya. Yang penting tadi pandai bersyukur, ya. tulus. Dan selalu bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak se-uzon kepada Allah Jangan berpelasang ke buruk Ketika kita memiliki itu Maka lezatnya iman, manisnya ibadah Akan membuat kita menjadi happy dalam hidup Suami kita galak, Alham alhamdulillah Terimalah <tik> <tik> Jangan mempersoalkan kegalakannya suami Tapi kita mulai investasi diri kita Mungkin saya yang salah sehingga suami saya galak Mereka mm -mm. Ya, ya, Kita merekoreksi, ya. mungkin saya terlambat menyiapkan air panas di pagi hari, maka suami dia marah-marah. Tapi begitu dia bangun dengan semangat, dia harus membuat suami itu menjadi bahagia karena dia adalah penyejuk. Iya, penyejuk. Ya. Ini kadang-kadang susah ini. Indah ya ternyata hidup ini ya. Oh, Kalau yes. diterjemahkan hmm. menurut Kecerdasan lezatnya iman dan manisnya ibadah, oh, indahnya, luar indahnya luar biasa. Suaminya mau pergi ke kantor dia datangi suaminya dia nak bilang pak jangan dulu pergi kaki kanannya mana dia memegang kaki kanannya dia pijit pijit lalu dia masukkan kaos kaki di kaki kanan suaminya dia oh, oh. ya. walaupun kaos kakinya bolong bolongnya apa indah indah sekali. Indah sekali. Ya. Nah ini kadang tidak di Ya, Dilakukan ya, ya, ya. oleh ibu-ibu Dalam rumah tangga mereka bilang Pakai aja sendiri ya. Mereka yang kokan amat sih ya. Manja benar sih ya Allah. Padahal bukan itu yang dimaksudkan Bagaimana seorang hamba Melakukan kecintaan kepada Allah Sehingga dia melakukan Kegiatan-kegiatan yang nilainya ibadah Nilainya kecil tapi sungguh luar biasa Menambah, nambah, menambah Menambah kebaikan-kebaikan Yang mendorong kita untuk semakin tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam rumah tangga saja begitu banyak ya Banyak banget uh, peluang untuk mendirikan suatu deposit Deposit uh, ibadah yang akhirnya menghasilkan pahala yang sangat besar Baru di rumah, belum di ru di jalanan ya, Belum di lain, tempat belum kita kerja, di tetangga bersama tetangga Allah, Allah, Belum di lingkungan Allah. RT kita, lingkungan kelurahan kita, kecamatan kita Kalau itu diterapkan subhanallah Sekarang Fadlan mau tanya kepada Jama Siapa yang bangun pagi? Ibu-ibu ini menepuk bahu kanannya dengan kalimat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ah. Padahal suami yang mencari nafkah Lalu kita tidak menyapa mereka dengan doa salam kepada mereka Begitu juga sebaliknya Di antara bapak-bapak siapa yang pagi-hari membangun Bangun pagi lalu menepuk bahu kiri kanan istrinya Assalamualaikum mama ah, ya. okay. Asik nih asik nih ya Tambah asik nih apalagi sudah main mamah-mamah sayang-sayang nih ya nah, Namun demikian bersabar dulu Kita saksikan tayangan berikut ini Lawah Yani lomba membaca Al-Qur'an melalui pesawat telepon. Pagi-pagi kalau nyemukan cinta Quran tuh enak rasanya didengar ya. Iya, benar. Inna ma'an. Alhamdulillah. Innama min yang budiman yang senantiasa berada dalam majlis mimbar nurus salam Alhamdulillah penjabaran mengenai ibadah ibadah ternyata bukan saja kita di ruang likub luas sekali di rumah tangga kita sendiri sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz pada tadi begitu indah banyak sekali peluang-peluang yang kita dapat tetapi sebaliknya banyak juga peluang yang bisa menjadikan bencana di rumah tangga kita oleh karenanya ya, serfadan kita eh, berikan kesempatan pada pada jamaah sekalian untuk bertanya silahkan dari sebelah sini sebut nama dari eh, itunya madras ya, Nurul Salam ya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Jayuki uh, dari pengajian Nurul Salam Uh, begini, pak ustadz, uh, kita mengerti, insyaallah, bahwa musibah itu akan membuat uh, manusia uh, akan lebih bertakwa. Uh, tetapi pertanyaan saya bagaimana cara kita menolong saudara-saudara uh, uh, kita yang kena musibah, uh, sedangkan jauh di sana, gitu. Uh, selain doa, mungkin apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana dan caranya kita mengajak anak-anak kita bahwa kalau melalaikan perintah Allah itu akan mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Ibu Yogi dari eh, Majid Sainur Salam Ponok Pucung Bintaro Menanyakan masalah bertakwa dan kemudian cara-cara menolong orang-orang yang mendapat musibah Selain doa bagaimana dan kemudian bagaimana cara mengajak anak-anak itu ya anak-anak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai membangun kepedulian sosial. Pertama mulai dari rumah tangga. Keluarga kumpul Berapa tabungan kita masing-masing Nilainya kita keluarkan Saya kemampuan kita Jangan gak punya uang mau pergi kredit di bank Untuk menolong orang hmm. Saya kemampuan yang ada di kita Setelah kita siapkan Mungkin kita datang kepada tetangga kiri dan kanan Depan dan belakang kita Untuk kita berdiskusi bahwa ini Saudara kita sedang tertimpa musibah Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda yang bukan golonganku adalah mereka yang bangun pagi tidak pernah mengingat keadaan umatnya maka kita bangun, menggerakkan tetangga kita, jangan kita ingin masuk surga sendiri tetangga pun diajar, setelah dari keluarga, tetangga kiri, kanan, belakang, depan, muka belakang lalu kita di lingkungan RT ini mulai membuat satu kepedulian sosial agar bantuan ini disalurkan ke mana. Saya kira sekarang sudah modern, hmm. sudah rekening di mana-mana dibuka, baik lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga peduli, musibah sudah ada. Kita mendatangi mereka, ada ketua panitianya, ada bendaharanya bersama-sama untuk menyerahkan atau transfer melalui rekening banknya sudah ditunjukkan. Itu cara yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan, jangan lupa doa adalah satu-satunya. Senjata yang paling tajam untuk menghubungkan kita dengan Allah dan bersama saudara kita. Al-fatihah aja kita baca sampai. Iya. Yeah. Karena kita sesama Muslim dalam kehidupan. Lalu bagaimana kita mengajak anak-anak kita? Anak-anak ini adalah ibadah. Anak-anak ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang mestinya kita didik mereka dengan baik, didik mereka ngaji, didik mereka menjadi anak yang berkualitas, anak yang cerdas. Bagaimana? Dimulai dengan suara hati yang bagus Ibu-ibu ini harus menggunakan bahasa yang indah kepada anak-anak Sebab kita lihat, kadang-kadang ada ibu yang memanggil anaknya monyet loh oh, Seperti itu ya, ya, ya. Kalau ibu memanggil anaknya monyet, kira-kira ibunya siapa? Ya, monyet, lah. hmm. ah. Anaknya membuat sesuatu yang salah, dia mengancam anaknya, kurang ajar Kalimat itu lagi yang keluar dari bibirnya padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata itu kepada siapapun dengan kalimat monyet loh tapi kenapa umat hari ini umat saat ini umat di zaman ini mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa itu kepada manusia kepada anaknya sendiri anak kandungnya sendiri dia katakan dengan kata-kata dengan entengnya gitu. dengan enteng seakan akan itu kalimat ibadah tapi ketika saya bilang tadi, ketika lisannya manisnya ibadah, dia sangat waspada. Begitu dia lihat anaknya, dia mulai menggunakan bahasa yang indah. Nak, ini salah nak, jangan dilakukan lagi. Bukan dimulai dengan kalimat kurung ajar. Nah ini yang perlu diperbaiki oleh kita. Kenapa? Ibu-ibu itu adalah madrasa bagi anak sang suami. Ibu-ibu itu adalah lembaga pendidikan bagi generasi anak suami. Ibu-ibu itu adalah terminal memberangkatkan anak keluar ke rumah karena dari rumah sudah dibekali dengan kalimat ilahiyah. Maka ketika dia keluar dia sudah dibentengi dengan terminal ibadah oleh ibunya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga anak ketika dia keluar rumah dia jaga pesan ibunya dengan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menghadapinya? Bu jangan menjadikan itu menjadi beban Tapi jadikan itu menjadi lisan ibadah kita Kalau anak hari ini dia agak sedikit rewel Janganlah kita menggunakan rewel menjadi senjata Tapi gunakanlah bahasa-bahasa indah untuk mendidik mereka Insya Allah Dengan bahasa indah itu menjadi doa dari seorang ibu Allah mendengar dan merubah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh Amin Berarti sama dengan ini surat An-Nisa itu ya Wahyullah diinalaihurrohimin kau pinjuliatan diapan kau fu alaihim faliatakulah wahyaku kulan sarida berkata yang indah sekali luar biasa kira-kira begitu ya bu yogi paham ambilah sok di yang tengah ah, silakan silakan bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nama saya siti rohmah dari pengajian nurussalam Sa dari bogor iya dari bogor saya mau bertanya kepada Pak Kiai tentang sholat. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadi pengantin sedangkan dia dari pagi berdandan sampai juhur, sampai asar, sampai maghrib ya bisa sampai jam 9 malam. Sedangkan sehari itu dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini jelas benar ini. Kurgan. Jadi ini perlu dipahami. Hmm. Orang pengantin itu di masa Rasulullah itu bagaimana dan saat ini kita bagaimana? Saat ini justru mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan hubungan bertemu dengan Allah. Karena takut bedaknya Luntur Nggak perlu sholat Astaghfirullahaladzim Tapi begitu dipanggil oleh Allah sholat Kita dengan semangat mendatanginya suami yang tadi Ayijab Kabul itu di imam buat istri yang tadi baru dinikahi Wah indah Indahnya Bukan karena ini takut bedak hilang, Apa hiasan ini runtuh Akhirnya solat dilewatkan Saya akan-akan perhiasan itu lebih indah daripada bertemu dengan Allah Rambul Alamin biasa. Hmm. Lihat- Lihatlah ketika dipanggil oleh Allah Segera cari Allah Segera cari Allah Itu lebih indah daripada duduk bahkan ketika pengantin sedang berdiri di tempat itu di atas di atas di pelaminan dia berdiri dan mengajak semua peserta undangan yang hadir wahai saudara-saudaraku ini waktu duhur, marilah kita sama-sama salat -sama berjamaah kalau orang mengerti Islam kadang-kadang ya. orang bikin kawin tidak ada tempat salat di tempat itu iya iya ya. ini yang keliru dari kita umat Islam yang bisa dikodong hmm? yang bisa enggak oh, bisa ini Masalahnya dia bukan darurat ini dalam hal. Jadi dia bukan melakukan perjalanan, dia dalam keadaan bisa hanya saja cara merubah pesta itu yang harus dirubah oleh kita. Tidak boleh pesta mengikuti oh. enggak boleh. Itu ya. perlu harus dipahami. Ya Bu, Bu. Ya, nanti ada bagiannya di sini nanti. Sudah paham, Bu? Alhamdulillah. Ya Siti Rahma Citra Rahma, kalau di Mekah mari Citra Dari Bogor ya. Baik eh, di sebelah sini sok siapa, siapa Ibu? Ibu, butuh ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajarningsi dari Bogor, Majelis Alim Rusalam. Yang saya akan tanyakan ini udah ditayangkan bahwa kiamat itu 2012. Hmm. Nah ini pada nanyain saja gimana ini masalah kiamat saya bilang wabillahu alam kalau kiamat insya Allah memang kapan-kapan pun tidak akan datang cuman datangnya tuh wabillahu alam kita tidak bisa mengetahui itu aja yang saya akan tanyakan kepada Pak Kiai Mohon maaf apabila saya menanyakannya ya, Yang kurang baik apa gimana? Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Terima kasih bunda Ini buat semua umat Islam di tanah air Indonesia Yang menonton mimbar nuru salam Kiamat itu adalah rukun iman yang keenam Dan itu pasti akan datang Tapi itu rahasia Allah tidak ada satupun makhluk di atas bumi ini Yang mengetahui rahasia Allah itu Dan Allah mengatakan Yakin kiamat itu akan datang Lalu bagaimana dengan kiamat 2012 Itu kiamat bohong-bohong itu Palsu Itu orang lain ingin membuat situasi Supaya umat Islam ini keimanannya luntur Tidak perlu Urusan goib yang ditentangkan Jelaskan oleh Allah sudah jelas Percaya Bahwa itu dari Allah Yang dilakukan adalah bagaimana memperbaiki kita Kita tidak perlu sibuk dengan kiamat 2012 Tidak perlu Yang kita sibuk adalah Bagaimana malunya kalau hari ini kita tidak sujud kepada Allah Yang kita sibuk adalah Bagaimana malunya hari ini kita tidak baca Quran Itu yang harus kita repotkan Coba lihat manusia sekarang ini Satu hari dia tidak baca Quran Dia tidak menyesal tapi sehari-hari dia jualan dia tidak dapat keuntungan Marah-marahnya luar biasa hmm. Apa sih pandangan kita? Padahal Allah sudah bilang kepada kita Dunyala Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan panggung sandiwara Mengapa kita terlena dengan sandiwara itu? Kenapa kita terbius dengan permainan itu? Sehingga pemikiran kita hanya kepada dunia saja. Tidak kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak memperbaiki deposit ibadah kita. Tadi di rumah tangga nilainya kecil. Di rumah tangga sekecil apapun tapi ibadah. Dia bertambah-bertambah menjadi semua deposit yang besar dalam kehidupan. Melihat suaminya masuk dalam rumah. Dia bermain mata dengan suaminya. Subhanallah. Malaikat cemburu melihat kedua hamba yang sulit. Asal itu suaminya Malaikat marah ketika melihat Dia main mata dengan istri orang lain orang, orang lain. Karena ketika orang bermain mata dengan istri orang lain Suami orang lain Itu berarti dia telah bantu mengundang Datangnya bencana Luar biasa Allah sudah halalkan apa yang dikasih oleh Kamu semua terimalah itu dengan halal Jangan lagi mencari yang lain Maka mari Saudara-saudaraku kaum muslimin dan seluruh umat manusia di tanah air Indonesia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kiamat itu pasti datang dan yakin itu akan datang dan tidak ada satu pun yang tahu Lalu ada orang yang berani mengatakan bahawa kiamat 2012 Biarkan saja, anggap saja bahwa itu adalah teman-temannya iblis yang sedang kampanye Kampanye agar membuat keimanan kita ini runtuh, goyang tapi mari kita persiapkan Apakah 2012 kita tidak ada satu pun yang tahu Itu urusan Allah Tugas kita adalah ibadah Mari kita perbaiki ibadah kita Kita ajak seluruh umat manusia Agar ibadah itu diperbaiki Sehingga menuju keharapan ilahi dengan baik Ya bu? Tiba-tiba Sudah nanti ya Jadi kiamat Gak tahu kan kita ya, ya. Uh, uh, Jadi udah Gak usah kamu nonton, nonton aja gak apa-apa Tapi bukan nonton kiamat itu <laughs> Film biasa <laughs> Film biasa ya uh, sok Siapa lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Ibu Cucum Dari Majestalimursa Bagaimana kiat-kiat kita Untuk tidak berkeluh kesah gitu. Oh iya. Begitu iya, saja iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya Kiat-kiat kita supaya diri kita Tidak berkeluh kesah uh, iya, gimana? Terima kasih Bagaimana kiat-kiat kita untuk tidak berkeluh kesah hmm. Pertama pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah cantik Ya sudah cantik Alhamdulillah Jangan kita lihat tetangga kita lebih cantik dari kita kita keluh lagi pada diri kita. Mm. Kenapa saya pesek begini? <tid> jangan, nggak <tid> ya, ya. usah. Mau pesek, mau mancung, mau keriting, mau lurus. Alhamd Alhamdulillah. Yo Allah, tidak pernah ada satu makhluk pun yang lahir di dunia ini. Bising sebelum lahir dia bikin proposal di dalam kandungan ibunya. <tid> ya Allah, kalau saya lahir jangan jadi orang irian. Tidak gitu. Dia di Irian lahir jadi orang Irian, di Betawi lahir jadi orang Betawi, orang Betawi lahir di Irian, ya orang Irianlah dia. Yeah. Kau sabar kalu kesah, terus jangan banyak menuntut kepada dunia. Kecik kesuntutan dunia ini membuat dia selalu kalu kesah. Dapat rizki sedikit hari ini mulai kalu kesah. Ya, cuma segini. Nah, cuma segini aja. Saya ojek dari pagi sampai sore, cuma dapat lima puluh ringgit, Padahal ayam tidur tidak pakai AC, makan tidak pakai meja makan tapi bahagia ayam kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada sisa buangan manusia ayam mendatanginya dengan sempurna. Tuk tuk. gitu ya. Berang semangat. Senang betulnya. Tidur tidak pakai AC tapi begitu pagi pagi dari atas pohon. Ada makanan sisa buangan tulang ikan, tulang, ada beras, nasi, sisa nasi yang dibuang, lihat ayam dengan girang, dengan semat Dengan sayapnya yang terbuka mendatangi itu menjadi rahmat Senangnya buang, luar biasa Tapi begitu dia bergembira, dia bahagia kepada Allah Waktu subuh manusia tidur, hmm. dia yang menyingatkan manusia dengan bahasa ayam Kukukuk Syukur Allah Waktu duhur dia juga tetap bersyukur Waktu asar dia bersyukur Waktu maghrib bersyukur Waktu isya bersyukur Bahkan di sepertiga malam Manusia yang makan tulang ayam Kulit ayam Ceger ayam kaki ayam itu ngorok Ketika di sepertiga malam Ayam bangun di tengah malam itu menyampaikan Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam bersabda Apabila Negeri Itu ayam berkukuruyuk Berarti malaikat sedang menebarkan Rahmat dan Rizki di bumi. Allah Rahmat tapi kalau apabila negeri itu anjing menggonggong berarti negeri penuh dengan setan. Hmm. Marilah kita buat malu kepada Allah. Bagaimana dengan kita ahsani takwin? <tuh> Laqad khalaqnal insana fi ahsani Bagaimana manusia yang makhluk yang terbaik bentuknya? Tugas kita adalah ibadah, maka konteks ibadah itu sudah ditentukan oleh Rasulullah ya, ya. dalam agama Islam, baik yang wajib maupun ya, ya. tidak wajib, tapi nilainya Yes. Ibadah yang tidak wajib ini bisa mendorong ilainya baik Oke okay. Alhamdulillah Sudah pun ambu ya Jangan kulu kesah Baik masih penasaran Nanti silakan bertanya lagi Namun kita saksikan tayangan berikut ini Alhamdulillah Pemirsa televisi republik Indonesia, dimanapun anda berada dan juga saudara-saudara kami di studio, demikian penjelaran yang luar biasa indahnya mengenai ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai yang ditanyakan tadi mengenai keluh kesah, pasti itu adalah jalan keluarnya pasti ada, yaitu senantiasa berhusnuzon, senantiasa melihat pada diri kita. Mungkin silakan bapak-bapak belum ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Terima ya, kasih. singkat kasih. pak ya bismillahirrahmanirrahim kasih. warahmatullahi wabarakatuh Terima warahmatullahi wabarakatuh kasih. Ya, saya kasih. Abidin saya ingin bertanya kepada Pak Terima mengenai musibah kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima di Terima dahulu Terima nabi Terima kasih. Terima musibah itu kan Terima kasih. Terima kasih. Terima benar Terima kasih. Terima kasih. Terima Sarian agama baik. gitu. Nah tapi di zaman sekarang ini musibah itu datang kepada siapa saja gitu kan. Kayak e, contohnya tsunami, pokoknya kan. Itu kan ada orang yang Berindah. alim, ada yang ah yang tidak alim, tapi kena semua gitu. Dua nah, ya. jalannya. Gimana e, e, penjelasannya gitu, ya, musibah yang dulu dengan sekarang ini? Ya. Kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas musibah itu diceritakan masa lalu dalam Al-Quran Alquranul Karim. Kepada penduduk kita lihat Nabi Lot di iya. kaum Lot yang mereka tidak mau mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi Lot dan Nabi Saleh kaum Samud yang pada saat satu diratakan dengan tanah bahkan di masa Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah karena mereka tidak mengikuti perintah. Bagaimana dengan saat sekarang tsunami ada orang beriman juga tenggelam. Itulah cara Allah untuk memberikan ujian kepada manusia ketika orang beriman itu berada di negeri itu lalu dia tidak mendakwakan kebenaran agama Islam ini penjabaran Islam ini kepada orang yang melakukan pelanggaran maka musibah itu akan menyertai orang beriman itu pula karena dia tahu tapi dia tidak memberi peringatan dia juga ikut kena tetapi kalau dia ikut memberi, dia memberikan peringatan insya Allah ada dua yang dia bisa dapat dia bisa dapat kena Tapi dia juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Yang kedua Dia bisa kada musibah Dia bisa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi harus dibedakan itu ya. eh, Kerana waktu juga nih Yang akan memisahkan kita Kerana tambah asik penerangannya Tapi sudah jelas ya Ustaz ya Siapapun yang baik juga pasti itu, nah, namun namun itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang tidak baik itu Baik, kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kepada seluruh permisa TVRI di mana saja berada dan keluarga besar Nurul Salam di tanah air Indonesia Marilah kita melalui majelis zikir Nurul Salam ini membangun semangat ibadah kepada Allah secara kafah Masuk ke dalam Islam secara kafa Agar titik ukuran ibadah kita itu Hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kekurangan masa lalu kita Kesengajaan masa lalu kita Kealpan masa lalu kita Biarkan kita itu dia berlalu Tapi jadikan masa depan ini menjadi sebuah semangat baru Agar Allah merindukan kita Dan kita saling merindukan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita, kita merindukan Allah dengan ibadah yang sempurna Dalam keadaan Islam yang kafa InsyaAllah InsyaAllah musibah itu akan jauh musibah itu akan lari karena kita tak muruna bilma'ruf, wa tanhauna amin yeah. Munkar, wa tu'minu nabilah, ketika itu semua sudah ada pada diri kita, maka kita menjadi kuntum khairi umat oleh jari linas ya, kira-kira sudah jelas pemirsa, televisi Indonesia dimanapun anda berada. Eh, waktu juga yang memisahkan kita Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam acara Mimbar Nusam yang akan datang Dan kami bersyukur-syukur untuk menutup dengan doa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu alaihi wa tasliman Allahumma salli ala shayidina muhammadin fil awalin Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Wassalamu alaikum warahmatullahi tabaarak wa ta'ala an sadatina ashabar rasulillahi ajmain amin, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ameen. Hamdan Syakirin Hamdan Hamidin Ameen. Hamdan Naimin Hamdan Yuafni Amahu Wa Yukafi Majidah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad Ameen. Ameen. Allahumma Stur Umat Sayyidina Muhammad Fi Indonesia Allahumma Jebur Umat Sayyidina Muhammad Fi Indonesia Allahumma Suli Umat Sayyidina Muhammad Fi Indonesia Amin Allahumma maafi umata syairina Muhammad Allahumma arham umata syairina Muhammad Allahumma arham umata syairina Muhammad Allahumma arham umata syairina Muhammad Rabbana atina fi dunya khasana wa fi alakhirati khasana wa kina azab al-nar wa dakhina al-jannata mal-abrar ya azid, ya ghafar, ya rabbal alameen Subhanak rupi kal izati amma yaasifun Wassalamun alal mursaleen Walhamdulillah wa yarabi amin